Ох, щоб марною не виявилося у муки мученицькі в дорозі. На митниці, на базарі, в холод, в дощ, у спеку. Стій пильнуй, запрошуй покупців, розхвалюй товар. Пані, прошу забачить те простирадло є таке, белютки, таке ценютки, таке лагодні. Доцяла. Не поштибує ценютки його. Пшес істрадло мусі бути моцне, жеби вистачило налуго. «То воно і єст моцне, прошу зубачить, прошу спробувати з пані. А моцне, то мусі бить грубе, а грубе зашкодить для моєї цери». Так і хотілося сказати, що у пані така цера, що їй ніщо вже не зашкодить. Хіба сячана кислота? Та невольно. Не треба скандалу, Валя Ковтала, і зверхність, і неповагу, і перезирство, з яким ставилися до них купи-продай. Деякі уродзонні шляхтичі. Не всі і не часто». Та бували такі – поковерзують, увесь товар перемацують, то одне їм подай, то інше, і несуть свою суху дупу далі, хоч плюй у слід. Кілька разів Валя їздила у двох з Анатолієм. Не було потреби перевантажувати машину іще одним пасажиром, а з продажем Валя вже справлялася й сама. Під час такої поїздки трапилася історія, яку Анатолій потім взяв до свого репертуару і розповідав усім, хто хотів його слухати. Історія виявилася не лише комедною, а й корисною, бо переросла в знайомство з потрібною людиною. Наближався до кінця спекотний серпень. Валя з Анатолієм закінчили розпродаж своїх товарів і поверталися додому. І мало ж таки трапитися таке, що Дорогою Анатолією випадково зупинився біля кіоску, в якому продавався всілякий дрібезок. Поглянь, Валюшо, які чудові сувеніри показав на різнокольорові коробочки. Куплю, роздам хлопцям, хай мають від мене подарунок. Коштує копійки, а все ж увага, приємно, та й корисно. У нас такого і не бачили, ото сміху буде. Те, що подавалося у різнокольорових коробочках, спершу здалося Валі кольоровими надувними кульками. Кульки виглядали привабливо і дивно, з хвостиками, з вусиками, хвильками. Що воно за забавки? Куди вони з ними ходять? Ці загадкові поляки. Першу тренавнеї паради ж в них ніби відмінили. Валюшо, ти що? Нинішня? Які паради? Це ж презервативи. Валя чомусь спаленіла, наче й не медик. Заховай їх кудись подалі, щоб ніхто не бачив. Ще знайдуть на кордоні, сорому не обережся. Анатолій не бачив у тому жодного сорому, але чебно запакував усі сувеніри, яких купив кілька десятків у кишеню валізи, гарної, великої, яка займала половину багажника, чи й більше. Іншу половину Валентина заповнена усілякою всячиною. Туди складали все, що купували дорогою, в основному продукти. Господи, Валю. Та що це діється у нас в багажнику? Псип його покусали, забідкався Толик, поклавши черговий пакет уже на виїзді з перемишля. Просто свинюшник якийсь. Добре, що щотанюха не бачать. Може б, навести тут якийсь порядок? Не треба, заперечила вже досвідчена у справі перетину кордону Валентина. Хотіла б я побачити того митника, який схоче розбиратися з оцим мотлохом, З усіма цими баночками, скляночками, пляшками і пляшечками, пакетиками, коробочками. Цього разу їм не пощастило. Чи то митники їм позвіріли, чи то начальство їм виписало чергову припарку, чи спека так поділа, та шмонали кожного довго, ретельно і безпощадно. Так, Толику, приготуй гроші на цло і побільше. Сьогодні просто так малою крові не обійдеться. «Лихий, мов, змій!» – зітхнула Валентина на адресу митників. «От чорт!» – виявився з пересердя Анатолій. «У мене й грошей не зосталось, ми ж якось завжди миром розходилися!» «Нюх втратив братчику, а платити доведеться, принаймні за шубу!» Анатолій недаремно поспішав. Він купив Тетяні на день народження, який назрівав день із дня на день розкішну шубу. «Ну, не норкове, манто! До норки поки що рано!» але на розкішну шубу так таки розорився. Вже уявляв собі, якою павою ходитиме його по місту його кохана дружина, як зігріватиме її тепле хутро у холодні зимові місяці. От, блін, пси його покусали, покрутив він чорного грузинського вуса. Не подумав я про цло, перелічив гроші. Валюнчик, якщо забракне, позичиш, які питання, Толя, звісно, позичу. Ти давай шубу сюди, я її одягну. Ти що, здуріла? На дворі 30 градусів. Нічого не здуріла. Забув, як ми в таку ж сапеку по п'ятеро трусів і троє джинсів одягали з Тетяною, щоб перевезти. За особисті речі мито не беруть. Може, мені холодно.